Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izaghadhi nusyihun Allahu subhanahu wa ta'ala an ashim baghdhatina salatu wassalamu ala nabiyil mustanika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, tanjumu tashum du'a rasuliga wa ashabihi iqtisadi Poglavlje o umjerenosti u ibadetima. Qala Allahu ta'ala Taha, ma anzalna alajke al-Qur'ana li tešpa. Taha, ne objavnujemo ti Kur'an da se mučiš. Kaže uzvišan je Allah za da šan Ujiridu Allahu bikumu želi da vam ulakša, a ne da poteškoće imati. A nevoj rahimah umat ta'ala Kada naslovi određeno poglavlje, obično navede u početku tog poglavlja kuranske ajete koji govore o toj temi. Ako postoji više kuranskih ajeta koji govore o toj temi, navede neke od njih. A ako se ako radi o dva ili tri ajeta, onda navede sve ajete koji govore o toj temi. Imam al-Navi, rahimahullahu ta'ala, u ovom poglavu, jovi spomenuva samo ova dva kur'anska ajeta, odnosno tri, prva dva iz sura Taha i 185 ajet iz sura Al-Baqar. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana vi što u privodu glasi Taha mi ne objavljujemo Kur'an da se mucish, mi tini smo objavljili Kur'an da se mučiš. Prije svega, poglavlja umjerenosti u ibadetima veoma je važno za nas, s obzirom da se vrlo jednostavno može desiti da čovjek zbog neumjerenosti u ibadetima, zbog pretjerivanja ili popuštanja, za strani i ode u stramputicu. Dakle, zbog pretjerivanja i popuštanja, dvije krajnosti. Nešto što je mnoge ljude koštalo pravog puta. Jedni su pretjerivali i pretjeruju u žestinu, a drugi opet pretjeruju u opuštanju. Kod jednih, mnoge stvari u vjeri su zabranjene, iako su one šarijatom dozvoljene. Ili su toliko žestoki da, e, dakle, stvari koje Almahtabarek Salad osvoljava, oni ih, dakle, zabranjuju. Zabranjuju i sebi, a tako i zabranjuju i drugim. Drugi su opet otišli u krajnost drugom. Pa su suprotno ovima stvari koje su inače zabranjene smatrali dozvoljenim ili ih smatraju i dan danas dozvoljene. Dakle, to se radilo u prijašim generacijama, a i dan danas imamo ove iste pojave dati dakle, u našem društvu. Ljudi koji nisu, dakle, naš taj srednji put, nego su pretjerali, jedni u žestini, a drugi su pretjerali u popuštanju. Pa tako recimo danas ćemo sresti pojedince koji po pitanju mnogih šarijatskih propisa, toliko pretjeruju da su sami sebi otežali život. Recimo, da se pretjeruje kada je u pitanju islamsko oblačenja, primjer navodim sad. Da se recimo djevojčica od pet godina prisiljava da nosi u poljeta, dakle kada su žege i vrućinani, 35 stepeni, da se recimo djete od pet godina tjera i prisiljava da nosi hijabi, da nosi, da rosi dugu odjeći dakle dijete od 5 godina. Subhanallahu Allah subhanahu wa ta'ala prije svega to djevojčici nije naredio da nosi rejast. Da znači, nije naredio, ona nije punoletna, nije dostigla dakle punoletstvo. A druga stvar radi se o djetetu koje nije mukellem, koje nije uopće šerijatski obveznik. Ali se insistira na tome jer kaže to je odgoj, to je podizanje, kaže dijete u redu odgajati djete, ali dijete ne prisiljavati. Imao mi recimo jednu drugu pojavu koja je sasvim drugog karaktera, a to je recimo djevojčica koja je krenula u školu prvi razred i koja svojevoljno, bez ikakvog pritiska od strane roditelja, bez, ikakvih, bez ikakvog govora o tome, bez ikakvog pritiska, kaže ja želim da idem u školu pokrivena. Ovo je izbor djeteta. I ovo apsolutno nema nikakve, e, ne može se dovoditi u vezu s ovim prvim primjerom. U prvom primjeru imamo pretvijajivanje, u drugom primjeru imamo volju djeteta koji samo želi da tako odlazi učku. Jer znamo da djevojčita dok ne postane punoljetna nije obavezna da nosi hijad, nije obavezna da nosi maradu. Međutim kada postane punoljetna ona postaje švedski obveznik zbog dobije prvi menstrualni ciklus ili postane punoljetna na jedan od načina na koji se postaje punoljetna punoljetna na koji postaje djevojčica punoljetna o tome smo dosta govorili pa da to ne ponavljamo Kada postane punoljetna, obavezna je tada da nosi hijab i obavezna je tada dakle, da ispunjava sve ostale obaveze. Naravno, roditelji će i prije toga navikavati djete na nošnju. E, neće dozvoljavati roditelji dakle, da, da se nosi ne znam, nijel pretelica, da se nosi neki šorcići, da se djete nauči, dakle, e, da se ponaša daleko od stiga. Nego će se djete odgajati, dakle, da ima stid, da ima poštovanje, da mu se ukaže na islamsku nošnju tako dalje, ali se neće da nosi recimo, mahramo djete sa 5-6 godina, dakle, gdje se prisiljava velika žega sunca napolju, uobičajeno vodanje, negdje, dakle, umahali, a djete se, dakle, prisiljava i mora da nosi takvu možnju. To je ono što je pograšno, to je pretjerivanje. Pazite, pretjerivanje je utrećivanje stvarima koje nisu propisane našom njerom. Naime, da li e, je... Bolesn, odnosno problem koji je, koji se pojavio u novijem dolu. Ili je to e, problem koji se dešavao i prijašnjim generacijama. E, imamo one dakle koji su otišli u pravo smislu riječ u pretjerivanju, pa su pretjerali i se, obteratili sebe i sve one s kojima živi. I imamo određene videove pretjerivanja samo nekim segmentima u životu. Nisu pretjerivali dakle svim segmentima, nego samo u određenim segmentima. Desilo se to za vrijeme Allahova poslanika alaihissalatu eseram, trojici ljudi koji su došli suprugama Allahova poslanika alaihissalatu eseram i jedan od njih upitali su za njegove ibadete, pa kada su upoznati sa ibadetima, Allahova poslanika alaihissalatu eseram, jedan od njih je rekao, ja neću nikada spavati. Po čitavu noć ću klanjati namaz. Drugi kaže, ja ću stalno postiti i neću nikada mrsiti. Pod tim se podrazumijeva, dakle, da će danju postiti i da neće, dakle, da će sve dan iza dana postiti, da neće ni jedan dan vrstiti. A treći kaže, ja se neću ženiti. I to je došlo do oblahova poslanika, ređu salatu je serah, našto je on popio se na mimber, prema nekim predajama, je dakle, popio se na mimber i rekao je, ma, baljo, a hova mi je kudu neke Šta je nekim ljudima govori, ovako i ovako. Dakle, jedan je rekao da neće spavati. Jel' dozvoljeno klaniti noćnih namaza? Najbolji namaza nakon obaveznih namaza je noćnih namaza. Preporučeno, pohvalno. Dakle, apsolutno nema diskusije o tome da li je preporučen noćnih namaza. Ali o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da će čovjek opteretiti svoje tijelo i da neće spavati, da će cijelu noć, dakle, svakog noć, da će klanjati na vas. Ustvari, kale, solako, sera, ukori ga zbog toga. Drugi kaže, ja neću mrsiti. Treći kaže, ja se neću ženiti. I svaki od njih će uraditi stvari, dakle, koje će štetiti njegovom životu i funkcionisanih života. Jer, patite, čovjek koji cijelu noć, dakle, i badati, koji cijelu noć klanja, kako će sutra biti funkcionalan u ovaj danju dnevnih poslova, je tako. Druga stvar, zbog tolike, zbog tolike napregnutosti, zbog toliko umora e, u noćnom ribadetu, desit će se da čovjek, recimo, istrpi svoje tijelo, da strada njegovo zdravno, i nosi sasobom druge, dakle, popratne stvari. Ovaj što kaže da neće mrsiti, odnosno da će svaki dan postiti takojed i njegov postupak nosi sasvim određene poteškoće jer pazite kada će čovjek da normalno jede kada će čovjek ugostiti nekoga kada će čovjek sa svojom porodicom zajedno ručati itd. i tako dalje bile kaže ja se neću ženiti zašto se neće ženiti neće da svoju pažnju posvećuje ženama uskratit će sebi ono što mu je lažnje žena da zvolio od udovoljavanja svojim prohtjevima, od svoje strasti i neće se ženiti, nego će se u potpunosti posvjetiti i beriti. Kaže pokladnik, alejde, salate vasera. Inni usallivanja Ja i klanjam i spravim. Va asomu va uftar i postim i mrsim. Va atazavuđun na sen. I ja se ženim. Famer an ansunnat i falesanit. Ko se okrene od moga sunnata, ko se udalje od moga sunnata, od meni ne pripada. Ko sebe otrnićuje stvarima koje ne može iznijeti, ne može izdržati i nisu propisane našom vjerom tako, kaže Nijote. Kada je zabranjeno, dakle, pretjerivati ovim vrstama i vadeta, šta mislite šta je sa drugim, drugim pitanjem? Jer pazite, Opterećenjem, recimo u noćnom ibadetu, čovjek ne može funkcionisati. Gdje je pravo njegove supruge kada bi on svaku noć recimo tako, tako klanjao noćni namaz? Gdje je pravo njegove supruge? Kad ima pravo na svoga muža. Ili žena recimo kada bi tako učinjala. Gdje je pravo njenog muža? Dakle, supružniku je uskraćeno njegovo pravo zbog ibadeta. Allah subhanem i ta'ala nas ne dereti preko naše imogućnosti, je li tako? Kad je poslanika, ja ispavam i klanjam. I ti klanja i spava, to je ono što je propisano. I nemojte se optvrćivati preko onoga što je dakle propisan. To je ta umjerenost. Želio bih ukazati još na jednu ružnu pojavu u našem narodu, a to je govor, ma ja ne pretjerujem uvjeri. Ja klanjam ovako ponekad, kad moguš ti klanjam, klanjam. Kad ne moguš ti klanjam. Kaže, ja ne pretjerujem A, hoćiš kazati da svako poklanja pet vakata na vaza pretjeruje u vjeru, jel? onaj ko ne klanja. Jer je otišao u drugu krajnost. Pazite, pretjerivanje u vjeru nije žestina, sam u vjeru. Popuštanje u vjeru je isto isto pretjerivanje. Ovi su pretjerali u žestini, ovi su pretjerali u popuštanju. Ako se, koj bude hrbo sjerom, vjeraće ga sa Sa jedno dali popuštao, propaćeš, dali žestio vjeri propaćeš. Vera je sa lavan. Samo mogu uspjeti oni koji su dakle umjereni koji rade ono što je Allah tvari kitala propisali sve me došao poslanik Alesa, znači samo na način na koji se to radi. Pazite koliko su se neki derviški redovi recimo opteratili nekim virdovima i nekim vikrama. Dođo je da govori činjenica da od e, prinkom obavljanja određenih vrsta vikrova ostanu budni do pred sabat a zatim odu u i prespavaju sabah. Zekriš, zekriš, zekriš, zekriš i to na na koji to nije činio poslanih, ali isto je sram, griješiš u tome i onda pred sabah odeš spavak i prespavaš sabah. Ja Allah, dva rekata sabah. Allah je vrijednija su od svog tog dobrovodnog zekra i svega od drugih ibadeta koje se ti učinio. Ne može se porediti sa dva rekata sabah. Zato ko obavite Ja cio namaz u džematu i kova mi sabah namaz u džematu kao da je cilj unutj ibadete kao da je cilj uslan masjidin. Zar nije je predstavnije obaviti namaz u džematu istriti obavili prema Allahu džellešanu i da se sastati na rime. Nego šta? Određenje određeni bid'a godba vekra odnosno verdovima I na kraju ostaju se stvari koje su obavezne, odnosno ostaju se i badati koje čovjek mora, nužno da ispredi. Ovo su dakle pogrešne stvari, ovo pogled je nam ekstremno važno, posebno u ovom zemanu, u ovom vremenu u kojem mi živimo. Jer su ljudi, na jednoj strane otišli pretjerivanje u žestini, a drugi su otišli i pretjeruju u popuštanje. Pa kod ovih mogu se činiti mnogi stvari, a kod oni ne smije se činiti... Ne smije se činiti mnogom toga što je šariatom, dakle, i dozvoljeno. Ovi su, na jednoj strani, recimo, određenivanja u, u ibadetima, zabranjivali, dakle, e, opterećuju s određenim vrstama ibadeta i zabranjuju stvari koje su našem vjerom dozvoljene. Pa tako, recimo, ja sam to napominjao, kad su u pitanju, recimo, dozvoljena jela i pića. Pa su, recimo, zabranili recimo Coca-Cole, pa su zabranili konzumiranje Pepsija, pa su zabranili konzumiranje nekih gaziranih pića i tako lepo. Zašto? Ima neki substanci u sebi, ima tamo proizvodi ga neko, proizvodi ga Židovi. Ko je živio u Medini sa blagovim poslanikom Aleksa Latvijska? Ko je živio? Pleme Benukajnoha. Čije je to pleme? Židovsku. Klama baina n-nadir chek planet. Klam baina quraiba pijacu. A koje isho na tu pijacu? Po sarfois istislami. Ish ta sahaba radi Allahu ta'ala. Treb evrejska pijaca? Ish je zabranjeno trgovati s nima. Zabranjeno, to jest. Ne Ako to nije bilo zabranjeno Allahovom poslanika, alej, sveti salam i ashabinu, ćemo mi danas doći kazati da je nešto što je njihov produkt, odnosno njihov proizvod, da je to zabranjeno danas kupiti. To šariju, to mi je zabranjeno. Da smo načist potlati, šariju, to mi je zabranjeno. Radi se o posve drugoj stvari, o tvom hiru, o tvom prohtjevu, o tvoje želje, o tvoje namjeri, o tvojoj princijepelnosti što ne želiš konzumirati što želiš kupiti domaći proizvod To je posve drugi par bananaka ne može se to porediti ne možemo govoriti o zabranjeno i dozvoljenoj stvari govorimo po sve drugom segment ako neko želi da bojkotuje neki proizvod bojkotovanje je posve priča za sebe i ako ti bojkotuješ ne možeš drugog čovjeka preseljava da to bojkotuje To nema, nemaš strava na to. A posebno govoriti u kontekstu to je zavrana. Pa ove stvari su nam veoma važne. Resul sallallahu aleyhi wa sallam živio je u Medjini sa plemenima Benukureilo, Benun Nalir i Benukainukara. Bili su tu u Medjini. Trgovali su međusobnom. Dakle, nije to je zabranje. I ne možemo govoriti dakle u kontekstu zavrana. I kada se radi dakle o proizvodima, Pornvo, ne možemo govoriti u kontekstu zabranje. Osim ono dakle što je samo po sebi zabranjeno, odnosno sadrži u sebi neke zabranjene stvari. Jer i ovdje su naravno oni koji pretjeruju u vjeri našli, svoje, našli svoj prostor. Pa kažu, mi, kroz kupovje ovih stvari, pomažemo kršćanima i to je zabranje. A sa naša vjera nije logika. Naša vjera nije logika. A Allah subhanahu wa ta ta'ala je nama objavio Koran, poslao poslanika, ali sada šariatski propisi su pojašnjeni i tu nema priča o to. Šariatski propisi su pojašnjeni i mi trebamo da naučimo šta su šariatski propisi po pa to tom to pitanje da se tako ponašamo. A to što mi nešto nećemo, što je i dozvoljeno, ali ne konzumiramo ili nešto ne želimo da konzumiramo, to je sad druga priča. Ne možete niko prisiliti da ti nešto konzumiraš, je l' tako? Ali ne možeš da ljudima da je nešto zabranjeno. I ovo je jedan bit opasnog perterivanja kojim se ljudi opterećuju i naravno ne, mo, ne mogu da funkcionišu, ne mogu da funkcionišu e, u životu jer se opterećete tim stvarima. E, ono što je doslovno jasno, je ono što je zabranjeno je jasno, između toga ima i sumnjive stvari koje su naravno problematične za mnoge ljude, ali propisao tim sumnjivim stvarima dakle poznaju oni koji su dobro učišeni, poučeni, uvjereni. Na drugoj strani, moramo shvatiti da pretjerivanje u vjeri muslimane ne vodi o dobrom pracu. Jer ako pretjeruju, pazite, otežavaju izvršavanje širetskih propisa i sebi, a otežavaju izvršavanje širetskih propisa i ljudima koji su oko njih. Jer nije rijetka situacija da su ljudi zbog pretjerivanja u nekim stvarima, recimo znali doći, recimo čovjek je primjer, pošto poznajem te ljude, došao je zet svome puncu i kaže mu, to što ti klanjaš, to ništa ne važi, to ništa ne vrijedi. To što ti klanjaš, to ništa ne vrijedi. E Allah, govori to čovjeku, koji odkad zna za sebe, klanja pritvaka ta koji je obavio ladiš, koji živi islamskim životom, koji je svoju djecu podigao, je robovalo sa Allahu s.w.t. a.r.a. I on, i njegova djeca, i supruga, svi su klanjali nama koga mu je preselila na hiret. Preselila je jedna kćerka na hiret, dakle, ljudi koji... Što se tiče šeret, to je kuća, za primjer. Pa je drugu kćerpi i dođe punci kaže, daj, to li ti klanjaš, to to je... Ti ne klanjaš posundne tuga. Po čemu klanjam? Po te vratu? Po inđilu? Po čemu klanjam? Kad ne poznaje šeretski propisak. Termin klanjanje, klanjanje po sundetu je pograšna upotreba terbiša. Allah vas nagradio. Ebu Hanifa, rahmet sallahu ta'ala, nije dokaze uzimao iste tevrata. Ebu Hanifa za dokazivanje svojih e, pravih stavova uzimao dokaze iz tevrata i džila. S čega je uzimo dokaze? Kada čovjek ne poznaje nešto, treba paziti šta priča o tome. Ne Nepoznavanje određenog šereetskog propisa. Ne dajete se pravo da osuđuješ postupanje drugog čeljeka potom. Dakle, možda čeljek radi ispravno, ti ga osuđuješ zato. Jesi li upoznan s tim šereetskim propisima? Kada bismo sad vratili, recimo, na propis vezanja ruku, recimo, u namazinu, pa kada bismo se suočili, recimo, sa svim dokazima koji govore o vezanju ruku, recimo, na prsima i kada bismo se suočili sa dokazima koji govore o vezanju ruku na pojasu i tako dalje, Vidjeli bismo koliko je to diskusija, koliko je to... Ali zašto učenjaci, recimo, u tim, po tim pitanjima apsolutno ne zatežu štani? Zašto? Zato što postoje dokazi kod jednog, postoje dokazi kod drugog. Postoji, dakle, u islamskom pravu, dakle, u posebno, recimo, u Sunifiku, postoje određena pravila na osnovu kojih se izvode, dakle, onaj, šariatska rješenja, Pastra poznavati usufik, pa poznavati hadiz, pa se treba poznavati tefsir, pa se treba poznavati dakle, način dokazivanja. I mnoge dakle, discipline moraju se poznavati da bi neko mogao dakle, da, da iz određenih koransko-hadizkih tekstova izvede određeni šaretskih, odnosno da zauzme određeni stani. I pa se zašto učinjen se recimo ne govori o lužno jedno Druga stvar, zašto Imam, imam Ahmed alihi, po nekim pitanjima ima dva ili tri svoja mišljenja? Što to je? Ah, imam, Ahmed, to imam Ahmed nije znao što je od toga ispravno. Ljudi mislijeli da je govoriti o lahu i zašanu vjeri, ma to je najjedna stavljija stvar. Učitaš češto malo, tri lahe, dvije kasida i to je to. Ne, je li to tako lahko govoriti? Zato imam Ahmet punak imbitan ima kares mu iznesi tri stara? Zašto Zato što ga istraha, Allah razlutu Zato što ima dokaz za jedan stav, Pa iznesi drugi stara. Pa ima doka za drugi stara. Pa ima treči za pa iznesi doka za treči stara. Zato što imam Al-Shafi, rahmatullahi dja'ala, ima dva medheba svoje. Kad je bori vidroak u jedan, a kad je bori vidroak u jedan, ima drugi. Zato kaže ima Al-Shafi qadim u svom stara medheba. Kad će ono šrafiju u svom novom metalu? to tako jednostavno. Kako te imaju šrafiju, ali nije bio staviran, jel? Ne. Nego mu se podređeno pitanje odjelodanilo da je ovo ispravno kada je, recimo, boravio u Egiptu. Kada je boravio Grah, bio je zauzio drugačih stava. Pa je bo Hanifu, zašto su njegovi učenici podređeni pitanjima zauzimali drugi stav u odnosu na svog učitelja? Zato što određene stvari, recimo, nisu bile dostupne buhanife, rahmetullahi taladeh, kada je u pitanju sakupljanje haditha, pa kada su došli njegovi učenici, kaže da je bo buhanife, živi, on bi zauze ovaj stvar. Ali zbog nepoznavanja tih stvari, naravno, najdjemo na ovakve osude gdje čovjek pročita nešto malo ili nauči, nauči nešto malo, ovjeri i onda, naravno, ostale ljude odsjecaju. I tako ćemo, recimo, susresti čovjek koji kada je znaš to što ti klanjaš to Ništa ne vridi. I vidite ga, recimo, za godinu, dvije, tri. Ode pa je pi ostavio namaz, ili šara namaz, na obavlja, radovno namaz i tako dalje. Juče govori puncu, punac, opet osno dobar. Ali on, on će krivirati. E, Allah, čovjek treba da svoju vjeru nauči i da se ponaša u skladu sa švjetskim propisima bez omolikih oscilacija. Pazite, vjera se uči, vjera se živi. Ja znam da vam nije bilo lako doći ovdje. Ja znam, mislite vi da mi ovdje dolazimo 8-9 godina, dolazimo onako, tako, 9 godina, hodamo onako, ne znamo kućemo sasobom petak, na večer, pa hajmo u Matišće dovoljati. Hajmo otići u Matišćevu meseci, onako po sata, sat vremena, 45 minuta, sjeti na to, tako. Izgubi tremenje, ukus, mnogi od nas, sat vremena, minimalno. Ne znamo kućemo sasobom. Jel' tako? Ne. Učenje vjere je mogo trgina. Učenje vjere je vrijednost, učenje vjere je ibadet. I treba doći da se naučiš i strpljivost, da se naučiš i edemu, da se naučiš i slušanje, da se naučiš e, i mišljenju islamskih učenjaka, kada se naučiš kako se razumije vahadiv. Ne možemo mi zanovoći sve ispričati, je tako? Neke stvari ćemo ponoviti, neke stvari ćemo ispričati u određenom kontekstu, neke stvari ćemo na ovom predavanju naučiti jednu stvar. Pazite, ja znam da mi ne možemo za sata naučiti stotim mnogih stvari jedna. A ono što smo nešto bili potisnuli, to smo malo obnovili. Na neke stvari smo se malo podsjetili, a i badate, jer smo oblastili sami nebukiciske. Ali, pastite, naučili smo za ovih devet godina ovdje mnogo toga. A znate kako smo naučili? naučili smo te, Naučili smo se da znamo da imamo islamski edep i prilikom sjedenja, i prilikom slušanja. Da smo se naučili islamskom edep prilikom slušanja hadita. Da se znamo ponašati Pa smo mnogi propisa o toga naučili. Podsjetili se na mnogo što šta. Zato je to bogatstvo sticanja znanja. Da je znanja lako sticati. Vjerujte. Svi ljudi učenjanci vidi. Ali Boga, te, ja se sjećam nekih, e, nekih lica odje, 2004. 5. 6. Sjećam se nekih lica. Vjerujte, sad ih ne vidim. Znam da su tu žive i dalje su tu. Nema ih. Što ih nema? Umožili se, maraton. Maraton. Godina, dvije, tri, nemaš može više trčati. Završio karijeru. Zasetio se, malo se trče, pa čovjek u njeljaka i zapostavi neke stvari. Pa nije to najviše interesantno, nije zanimljivo. Mislim ovoran više. Nemamo nas, o našoj ne to je samo ja ovoran i valjeti te, Allah, je što sam Ja trebam da ispunim svoju obavezu. Ja znam da nije lako, vjeru. mislite da je mene lako doj svaki put, jel? Ali put Allah bih žele šalim, muku torbati. I zato je potrebna istrajnost i potrebna istrpljivost. Potrebna nam je istrajnost i istrpljivost. Te dvije osobine nemojte nikad zaboraviti. Istrajnost i istrpljivost. Dvije osobine koje moraju krasiti vjernike. Kaže Allah subhanahu da'ara. Ma en zelna alejke il Kur'ana li teška. Mi Kur'an objavili da se ti patiš. nije objavljen da čovjeka. Da čovjeku bude teret. Allah Žešana nam nije objavio propisa da se mi patimo s njim. Objavljeno nam Kur'an. da se mi muči Da mi moramo ustati jutro toliko sati i planjati je Kur'an da mi trebamo postiti. Da trebamo ostaviti hranu, piće. Objavljan je Kur'an da se mi trebamo tako i tako ponašati. Da trebamo davati zekad. Da trebamo otići obaviti hranušu. Kur'an nije objavljan da se mi patimo. Pa kako ali to su nam obaveze? Kaže, jedna žena kad sam je rekao da treba klanjeti redovno, to je pakata na vaza. A jel ja to, kaže, trebam sve dosmrti klanjeti? Eko šeitam ljudima ovo zna, jel ja trebam kad dosmrti to uklanjeti? Da, da, dosmrti. Kako čovjek sam sebi od, automatski pokušava otežati, to je kazati, ne mogu ja to izdržati. Jednik, dakle, Allah ono uzvišeno grobuje, sve dok mu ne dođe smrti. Svjadat mu ne dođe A pogledajte. Čovjek razmišlja o tom da mu je ustajet na sabah namaz poteškoća. A ne razmišlja o slasti kad ustane na sabah. Ljudi spavaju, ali se vidjaju osvježni, klanja. Ustane abdje stise, pa klanja. Pa padne Allah uđelešanju na seždu jedan ja je i onog rahatluka, jedan i onog ljepotijek kad je je čovjek padne Allah uđelešanju. Klanja namaz, ustane svježno. Pa tu šlo je podne pa podnijem odmah, obadanje namaza i slast probovanja Allah uđer, Pa je, to, kao, to je obaveza svaki dan, to treba činiti svaki dan. Jest, ali pitajte oni koji ne kladniju. Eto, nemaju, te je obaveze. Pa, kaj, jo, nisam nešto govoran, ti nešto, nešto sam, ne govoran stalno, bezvoljan sam, jo, ne znam. Ne ide me nešto život, životu, što mi ide nešto nizbrdo. A čovjek koji kladnija i, i sa poteškoćama, kaže, je li je bolje. Hvala Allah, želješ, se iskušenja, ali hvala Allah na tome. Ko se hodje pati, onajko klanja, ako izvrša ovaj ziru, onajko rekla neklanja. Oman a'arada an-dhikri, fa inna lamo ma'išata Ko se ukrne od moja opramenja, da težkim životom živi. Pazde, onajko se ukrne od Allahove opramenja, ko se ukrne od koja, a na životom živi. I samo to. Kaže Allah, šan, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَدُ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Nesunjen, da ništa mogla proživiti slijepri. Paše kaze, lama ha sharu tani a'ma wa qad kunt basira. Zašto si me proživio slijep kad si video oni koji su vidjeli? Ka'ala la san qada likat al Isto tako te mi se dolazili moje ayet, pa si ti za Tako ćeš ti danas biti za postav. I ko je poteškoća, poteškoća ona, mak ki neroj oni koji izvršavaju svoje obave za prema Allahu, oni žive u rahatoku. Pa Ja Moram, izmed 250 bar kada dam zekajata. A ne govori, hvala Allah, što imam 10.000 ustrbi. Uh, moram dam 250. 250 trebam um, da. Dvije i po hiljade moram izlo iz zekajata, zamislite dvije i po hiljade. Znaš koliko ljudi radi za dvije A ne govori, hvala Allah, što imam 100.000. Čovjek, ne misli onome što ima, nego samo teško se odvojiti od enoga od što treba da da. A ne razmišlja o tom kako čisti svoju duš i čisti svoj vjetak. Allah, vakva, koliko čovjek? Ali zato oni koji tako slatko izdvoje svoj zekat, očistili svoj duš, očistili svoj vjetak i lijepi srće. I ko se pati, pati se opet oni koji škrtari i oni koji ne izdvojaju zeka Kad je čovjek pati se kad ode na haddru. Ima napora i poteškoće, ali se dje posjeća kad ovo i haddru. A oni koji imaju haddru skup, iako imaju mnogo novca, govori skup, ne mogu ja toliko para dati. Osjeći je stalno grižni savjest. Nismo obavili haddru, mogli smo, imali smo pare. Kaže, ima je pare što nije išao na haddru. Što danas neko mora ići za njega bedelati? Ko se pati, pati se oni koji iskretari, onamočimo da mi se mi iskretari. Pa uživaju oni dakle koji se svoje soje Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Yurid Allah bikum al-yusra Allah želi da vam olakša, a ne da poteskoči imate. Ova ajet je odana u povodu posta. Allah želi da vam olakša, a ne da poteskoči imate. Post nije puteškoće, ljudi. Allah želi da nam olakša. Koja bolasto nam treba voći? Kad ozdravi, ako ozdravi, na postića. Kad bude, dakle, mogu. Ako je putnik opet, Allah mu olakšava, ne moraš postiti, pa kad budeš imao, kad budeš kopići svoje, mimo namazana, na postići broj dani. Starci iz Nemongli imaju propise, dakle, kako će oni davati bolesnici koji imaju neke trajne bolesti kod sebe, neće ozdraviti. Allah je za što ne svi malo olakšao. Allah želi da nam olakša, a ne znači što će imati. I to je u istinu Ljepota i blagodat ove Allahovi, tebareke ta'ala. Molimo Allah izu da šanu da nas pomogne u umirnosti, u idaretima i molimo ga da nas sačuva bilo koje je vrste pretje njega uzišina. Molim da otasti nama roditeljima, našim boledinsama, i potomcima, naši i da nas uvede u djelnet sa poslanicima, šehidima, iskrenima, dobrih ljudima. Wa ahiru da' vana, ene alhamdulillah, hrfid wa subhanakallam, hrfid hrfid hrfid hrfid hrfid hrfid hrfid hrfid hrfid hrfid